Surja, El Mearij, Mekase, 24 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, dikush kërkoj një dënim të shpejt, për jo besimtarët, Askush nuk mund të ndaloj atë të dënim që vjen nga Allahu, Zoti i rrugëve të njitjes. Teka i, njiten e njitë dhe shpirëti Gjebraili në një dit që zgjatë sa 50.000 vjetë. Prandaj, duro me durim të hi shëm. Ata e mendojnë atë të dënim të largët, Kur senë e shohim të afërt atë ditë qielli do të bëhet si llumi i vajit e malet do të bëhen si lesh i shpërishur shoku s'do të pyes për të shokun edhe pse do të vihen të shohin njëri tjetrin për të liruar veten nga dënimi i asaj dite fajtori do të sakrifikonte me gjithë qejf Fëmijet e vetë, edhe gruan, edhe vëllane vetë, edhe farefisin që i gjende i pranë në jetën e tokës, si dhe të gjitha ta që gjende në facet të tokës, nëse kjo do të mund të ashpëtonëte. Por jo, fajtori do të hidhet në zjarë, a i është zjarë flakërues që e shkullë dhe e djegë krejtësisht, a i thëret këdo që i ka këthyër shpinën, e i është larguar besimit, dhe që ka grumbulluar pasuri, dhe e ka fshehur. Vërtet që njeriu është kryuar i paqëndrueshëm, kur atë e godete keqja, a i ligështohet fort, por kur i bie e mira, a i bëhet kopratës. Përja shtim, bëjnë, A ta që falen, e që janë të vazhduëshëm në faljet e tyre, e që të saktojnë një pjesë të pasurisë tyre për lypsin dhe për nevojtarin, e që besojnë në ditën e logarisë gjykimit, e që friksohen nga dënimi i Zotit të tyre. Vërtet që askush nuk është sigurët për dënimi të Zotit të vetë, E që e ruajnë nderin e tyre nga mardhënjët e jashtë ligjishme Përveç se ndaj bashkëshorteve dhe sklaveve të veta Në këtë rast nuk meritojnë qortim Por ku shkërkon, jashtë këtyre caceve Pikërisht ata janë shkelësit E që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë beslidhjet e tyre E që gjithë një dëshmojnë drejt e që i falin namazet regullisht. Pikërisht, ata do të jenë të nderuar në kopshtet e gjenetit. Qështë që kështume jo besimtarët që nëzitojnë drejteje djathat se majtas, grupe, grupe, a mos qdo njeri prej tyre shpreson të hyjë në kopshti në lumëturis? Kur se si? Vërtet që ata e din nga shfari kemi krijuar. Betojm për Zotin e lindjeve dhe të perëndimeve që ne jemi të Zot, ti ndrojm ata me njerëz më të mirë se ata dhe askush nuk na pengon dot. Andaj lëri ata të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë derisa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar. Ditën në të cilën do të dalin nga varezat duke vrapuar, si kur të ishin duke nëzituar drejt një altari, me shikim të frikësuar e të kapluar nga poshtërimi. A jo, është dita që u është premtuar atyre.